Причому щоразу він закінчив свою розповідь одною, тою самою, наче завченою на пам'ять фразою. «А ще мій одноокий старий страшно, нестримно, не соромлячись у вираженнях, хвалив тамтешніх жінок» – Максе. Правду кажучи, саме ці останні слова забили останній цвях у труну нашого з Тьомиком тихого та спокійного життя. Наступного дня я розбудив Тьомика на світанні. «Значить так, друже, кажу, сьогодні ти купуєш квитки в один бік до Ліми, а я подбаю про те, щоб переказати твої кошти в який-небудь перуанський банк, аби після прильоту ми зразу могли пустити їх в оборот». Артем потягнувся, скочив з ліжка і награно виструнчився переді мною. «Єсть купити квитки до ліми», – хвацько відрубав напарник. «На коли? Чим раніше, тим краще, чувак. Але на завтра не бери, краще на післязавтра, бо хто знав, переказ наших коштів за океан може затягтися». Єсь, братики, в такий до е, ми не раніше, ніж на післязавтра. Потім ми розбрались по квартирі. Тьомик посунув до ванної чистити зуби, а я готував документи для переказу коштів за океан. З часу нашого походу на Мексику Тьомик практично не змінився. Такий же ставний, високий, широкоплечий і дурний. Кілька місяців тому він собі запустив довге волосся, сказав, що нині так модно, а вже через кілька тижнів зробився кудлатий, уподібнившись до білобрисого і синьокого спаніеля. Певна річ, Тьомих щоразу ображався, коли я порівнював його з собакою». І сердито Белькотів, що я нічого не тямлю у моді, що він насправді схожий не на Спаніеля, а на Курта Кобейна, вокаліста Нірвани. Я тоді спеціально поліз подивитися, що то за Кобейн такий. І відтоді для мене, що Тьомик, що Курт Кобейн, обидва Спаніелі. Кілька разів я намагався примусити друзяку зістрихти його закошлену стріху, а то він ще бува рвані джинси на пне, дитячі кеди в зу, і дивишся, аж серце стає. Не чулик, а якийсь панк-рокер, чесне слово, соромно на вулицю з ним вийти. Одного разу я навіть перегрозив, що поголють омика на в вісні, Щоправда, тоді мій напарник не на жарт рознервувався, сказавши, що хай тільки спробую. Він вижив на мене на хрінний із стокгольмської квартири. Я столив пелькою і заспокоївся. Я теж не дуже змінився після повернення з Мексики. Дещо роздобрів, себто не став більше чуйним чи лагідним, а роздався трохи вшир, так би мовити, став соліднішим, і почав стригтися дуже коротко. Декотрі заздрісники пов'язали таку різку зміну зачіски з тим, що в мене почалося раннє облесіння. Проте ви не вірте цим жовчним пасквілянтам, і при нагоді можете сміливо натовкти їм писки, хай знають, як чесну людину обріхувати. Общо крижившись коротко, наче призовник перед армією, я подумав, що в моєму обличчю тепер явно не вистачає рослинності, а тому завів собі коротку борідку. Вона хоч трохи компенсувала те, чого не вистачало голові. Я маю на увазі волосся. Густа й рівна мексиканська засмага ще й досі не зійшла через що все вкупі чорна цапина борідка, лисувата голова з акуратно обкантованими бакенбардами та смаглявий колір обличчя робила мене схожим на крутого італійського мафіозі. За півдня ми впорилися з усім. Тьомик роздобув квитка, а я владнав фінансові справи. Менеджер банку допоміг мені підібрати надійний перуанський банк, після чого здійснив транзакцію. Відтак нам лишилося тільки прибути до Ліми, пред'явити паспорт і отримати гроші на руки. На сам кінець ми з напарником щасливі, наче поросята, які щойно натрусили з дуба жолудів, помарширували в один з найкращих барів. «Камла Стейн» І набралися заледве не до втрати пульсу. Примітка «Гамла Стейн» – старе місто, історичний центр шведської столиці. Хтось делікатно посмикав мене за рука в сорочки. Слабкий вогник свідомості миттю сполахнув у глибочині зачмеленого мозку, і я помалу прокидався. Перше, що пригадую, це те, як у вуха потужним потоком влився монотонний набридливий гул. Однак самопочуття було настільки паскудним, що розплющувати очі, аби... Дізнатись його походження зовсім не хотілося. Я лише сердито гмикнув і спробував повернутися назад в обійми Марфея. Утім, заснути мені так і не пощастило. Через кілька секунд мене в дороги скобанули з рукав, цього разу значно настирливіше. Варвари, подумав я, насупивши брови, Бередкі та цинічні троглодити, як тільки совість дозволяє Вишарпувати зі сну хвору людину. А тоді бурхливо прохрипів голос, Так і не розкривши очей. «Ідіть геть!» Точніше, я намірявся промовити «Ідіть геть!», але на ділі всі приголості застрягли в горлі між кадиком та гландами і з язика назовні зісковзнули лише голосні тож у дійсності я промукав щось на кшталт і і, -і, -і». у відповідь звідкись згори прозвучав Завчено приємний дівочий голос, щоправда, з відчутно помітними нотками роздратування. Я перепрошую, сер. Через кілька хвилин ми приземляємося, а тому, будьте ласкаві, застебніть ремінь безпеки. Я ж присмокнув від здивування, розліпив повіки. Праворуч з овальним пластиком іллюмінатора розмірано гудів бочкоподібний авіаційний двигун. Судячи по карці з інструкціями на випадок аварійної посадки, яка стирчала з кишеньків на спинці переднього крісла,